А Геббельс, елегантно помахуючи рукою, став з дубового оббитого зеленою шкірою стільця і сказав, «А ви знаєте, мій фюрере, що сталося би, якби ми розстріляли хоча б одного з цих футболістів і навіть не за виграний матч, а за справжню якусь провину? Ми дали б Україні мучеників. Вони б негайно створили героїчний міф про те, як злі німці взяли з футболістів прямо з роздягальні. Вивезли в якийсь бабин яр і без суду розстріляли всіх до одного. Потім українці встановили би цим героям монумент, писали б романи про це. А їхній режисер Широченко зняв би патетичний кінофільм про подвиг футболістів під назвою на кшталт «Останній тайм», «Мач смерти» тощо. «Ви цього хочете, мій фюрере?» Його фюрер цього не хотів». А розмов про присвоєння президенту чи ще комусь генеральських звань більше в Україні ніхто не заводив. Чотири-три зуби на погони отримав Роман Шухевич. Але пізніше. І вже за зовсім іншу війну. За Україну німецьку. Бенкет переможців. Ти собі, Митре, як хочеш, а я мушу напитися, сказав Остап Назарук коли вони вийшли зі штабу окупаційних українських військ у Москві. «Нап'ємося, Стапе, бо скільки можна?» – відповів Хорунжий Дмитро Левицький своєму підлеглому на за руку. За всіма правилами вони мали б тішитись, а не думати про зловживання алкоголем, бо на загал причини були для радости. Найперше, вийшли живими з пекла, виконали наперед переречену операцію – коли українські зверхнихи задля пропагандистського шумовиння послали найкращу чоту особливого призначення і український літак «Ант» з екіпажем на незаперечну погибель. Але з того пропагандистського шумовиння вродилися, несподівано, такі пропагандистські плоди. Взяли Сталіна. Це в українському генеральному штабі розглядали як диво майже містичне. Отож, по-друге, вуйка Сталіна заарештовано. Пан Гітлер страшенно втішився і не знати, за які блага виміняв бранця генералісимуса в українського уряду. Кажуть, за сто танків. Але то велика державна таємниця. Менше з тим, вуйка Йосипа забрали в берлінську тюрму Муабіт. По-третє, український уряд щедро нагородив звитяжців. Тих, що загинули, посмертно козацькими гетьманськими хрестами, а живих теж хрестами – а крім того, особисто командира Хорунжу Левицького, Знаком найвищої доблести, відваги і зухвалости Медаллю «Ніч Залізняка» Усім воякам була гарантована участь у дефіляді перемоги 7 листопада на Червоній площі в Москві А поки що їм було надано короткотермінові відпустки Аби хто хоче відвідав домівку Дали трохи грошей у Москві ходили й німецькі райхсмарки, і їхні ж окупаційні марки. Були у вжитку фінські марки, брали, правда, без особливого ентузіазму советські рублі, а найбільшою повагою користувалися тверді українські гривні. Дмитро з Остапом мали в кишенях по тисячі з гаком цих добрих грошей і могли не журитися. Але порядних ресторацій у Москві вже не було. Блукали по цьому сірому місту як примари. Нічого не було. Були крамниці, де за бузувірськими цінами продавали сіль та сірники. Були черги за чорним хлібом, були якісь столовки, де за талонами окупаційних військ давали якусь прозору юшку із свинячих вух і хвостів. Було дуже багато вуличних продавців, які пропонували мило і консерви. Горілки чи іншого алкоголю не було ніде. Спекулянти, очевидно, боялися пропонувати двом вифренченим, бундючним українським офіцерам щось огорячітільної. Або не мали. Без спиртного було важко. Ех, курва дошка зіткнув остап і розстебнув верхній гудзе кишенелі. Треба було в штабі на обід залишитися. Генерал Шухевич запрошував вже. Нє, забаглося в метрополь. Де той метрополь? Нема. Нема, нема ніде. Розбомбили ми з німцями. Бомбили, бо мусили бомбити, байдуже відповів Дмитро. Я не збираюся більше тверезим по цій Москві ходити. А що робити? Десь мають бути у них прітони, чи як там вони свої гадючники називають, малійни з ентузіазмом мучня відмінника.